Slovenský rozhlas uvádza Čítanie na pokračovanie Tereza Olhová Zbytočné pohyby Tretia časť Úhrn zrážok bol v júli výrazne podpriemerný a záhrada sa ešte nespametala z prejazdu Bagra. Pavla už neznepokojovala len klimatická kríza. Raz po večerníčku zachytil na CNN veľkú reportáž o kontajnerovej lodi Ever Given ktorá ešte v marci uviazla v Suezkom prieplave a na 6 dní zablokovala hlavnú dopravnú tepnu medzinárodného obchodu. Uviaznutá loď bola dlhá ako Empire State Building a plne naložená vážila toľko ako 2000 veliríb. Keď ju vyslobodili 30 kilometrov od Suezu, bola zadržaná egyptskými úradmi, ktoré požadovali vyplatenie odškodného. Námorníci po celý ten čas nevystúpili na pevninu. Pavel se počas zpráv škrabal na hlave a nedokázal obsadit. Představ si, kolik lidí se teď věnuje spedici tovaru, přesouvání, organizování, překladu, vykládání. Zamýšlel se večer v posteli. A vem si ty námořníky, chudáci, sedí v nějaké plechové krabici a převážejí miliony jiných plechových krabic. Pak připlavou do Suezu, kde musí čekat v tom vedru. Niekdy čekají hodiny, niekdy dny, nikde žiadna žena. Potí se tam a čekají na to, až je pustí dál. A pak se otočí v prístavu, vyloží tovar a naloží ďalší nový. Keď zaspával, lamentoval. Všude samý boj s hmotou. Hladkala ho pritom po tvári a aj sa trochu hambila, že ju hmota, námorníci ani kontajnery vôbec nezaujímajú. Mobil zapýpal, keď Pavel tvrdo spal. Pozerala na svietiaci displej a chvíľu sa pohrávala s myšlienkou, že si správu ani neprečíta a pokojne zaspí, pretože sa na to Máša vlastne hnevala, že ju nechal dva týždne v takejto vnútornej neistote. Skutočne zavrela oči. Lenže nevydržala ani minútu a zhrabla telefón. Písala mama. Dusty odišiel. Mamin hlas v telefóne znel zlomene. Zomrel mi pred chvíľou v náručí. Dnes už len ležal, ani na mňa nereagoval. Kde si teraz? U veterinára. Asi ho tu nechám. Aj tak ho nemám kde pochovať. A ako pôjdeš domov taxikom? Nie, odvezie ma Vládko z klubu. Ponúkol sa, že môžem byť pár dní u ňo, aby som nespala sama v tom prázdnom byte. Nie mi to ľúto, mami. Mama sa rozvzlikala a zložila. Bolo na nič, že je Lucia od nej tak ďaleko. S partnerom by takéto situácie znášala oveľa lepšie. Lucia si prehrávala posledné chvíle s so obsom. Jeho pád na schodoch, jej necitlivé zaobchádzanie. Spomienky na psa sa však o chvíľu zvrtli k Tomášovi. Ako Dusty ho niesol v náručí, ich prekvapivý bosk pri ňom. Náhle v tom momente uvidela isté prepojenie. Mala zámienku a nevymyslenú, prečo kontaktovať Tomáša. A Jon predsa ho poznal, takže by mal vedieť o jeho úmrtí. Vzala mobila a napísala mu: Dusty zomrel. Správu odoslala a chvíľu si vyčítala, že ona bola prvá, kto sa ozval, ale vnútorne sa upokojovala, že je všetko v poriadku. Správa o dastyho smrti predsa nejako nenarážala na ich vzťah. Navyše sa úzko spájala so silným pocitom, ktorý pri ňom prežili. To je mi ľúto, ako sa cítiš. Zlé. Stretnime sa. Môžeš prísť deň pred nahrávaním? Chvíľu váhala, potom jej prsty byťukali odpoveď: Môžem. Zapírila sa. Toto už nebolo obsobi. 3.08. Palec hore. Za 5 minút bolo všetko napätie, ktoré sa v nej hromadilo 2 týždne. Fúč. Toč jazdmo vpred. Na miesto, ktoré pôvodne patrilo Dastyho Pelechu, už stihla mama presunúť skrinku na topánky, aby jej prázdny priestor nepripomínal neprítomnosť psa. Koberec, na ktorom zrejme dodýchal, bol prevesený cez balkón. Na stole čakal odkaz. Daj koberec na miesto, prosím, a vyhoď ten Pelech. Ja to nedokážem. Keď vyhadzovala Pelech, nepociťovala ani smútok, len akúsi čudnú prázdnotu. Tomáš sa od poslednej konverzácie neozýval. Stále čakala, že jej aspoň pošle správu, kedy a kde sa stretnú. Gôli nemu sa trmácala do Bratislavy ranným vlakom a od obeda tvrdla v Ružinové. Keď sa neozvala ani do tretej, urazila sa, že ju takto necháva čakať a na trúc odišla do mesta. Večer už aj ona stratila energiu na spriadanie zákerných plánov. Hnev sa zmenil na seba iróniu. Smiala sa, aká je naivná a hlúpa, že sa nechala takto nachytať. Uisťovala sa, že je dobré, že medzi ňou a Tomášom k ničomu nedošlo a žasla nad tým, kam až môže zájsť ženská predstavivosť. Nemohla predsa očakávať vzťah s niekým, koho sotva pozná a koho posudzuje na základe starých a skreslených spomienok. A keďže sa po celý deň rozptýľovala bezvýznamnými myšlienkami, rozhodla sa, že aspoň teraz večer urobí niečo zmysluplné a prejde si dve epizódy pohotovosti pre exotické zvieratá. Keď sa obliekla do pyžama a nalistovala časť, čo s nosorožcom, prišla správa od Tomáša. Kde si? Zastavím sa. Vonku už bola tma. Hodiny ukazovali pol jedenástej. U mami, sama. Bez hlavo odpísala a hneď oľutovala, že ten dôvetok naozaj odoslala. Prídem. Trochu ju zamrzalo, že sa Tomáš takto z čistá jasná ozval a bez varovania jej opäť skočil do života, v ktorom začínala mať poriadok. Zároveň sa na ňo tešila, aj keď si vôbec nevedela predstaviť, čo budú robiť. Určite bude mať na ňu len hodinu a potom sa bude ponáhľať domov. Zvažovala niekoľko možností, čo si obliecť. Chcelo by to niečo nenápadné a málo vyzývavé. Akože domáce, aby si Tomáš ani náhodou nemyslel, že ho čakala. V čom by normálna žena u seba doma asi tak sedela o pol jedenástej večer? Vybrala si širšie rifle a tričko. Sama bola prekvapená, ako v sebe dokázala nazbierať toľko energie. Ešte pred hodinou sa zdalo, že je zrela do postele. A za normálnych okolností by už ležela pri svojich deťoch alebo pri Pavlovi. Vyšla na balkón a vyzerala, či vonku neuvidí Tomášov džíp. Ešte stále sa tam sušil koberec, ktorý vagóny pomočil Dusty. Využila ho ako úkryt, spoza ktorého mala dobrý výhľad na parkovisko. Veľký džíp už zastavoval pred domom. Zatajila dých a čakala, čo sa bude diať. Úprene hľadela na auto. Cítila, že musí vnímať každý detail, pretože tušila, ako hlboko do nej sa tento večer zapíše. Vypol motor. Chvíľu trvalo, kým vystúpil. Vyzeral unavene, dokonca trochu otrávene. Zo zadných dvier vybral plátennú tašku, ktorú si prehodil cez plece. Zacinkali v nej fľaše. Napriek tomu, že to videla na vlastné oči a mohla sa pripraviť, skutočný zvuk zvončeka, ktorý zaznel pri dverách, ju na smrť. Ďalej! Zakričala, ako by sa nechumelilo. Vyšla mu naproti aj s kanvicou a posmelila ho, aby vošiel. Keď ju zbadal, usmial sa, no keďže chcela stále pôsobiť nenútenie, tak mu len dala inštrukcie. Nemusíš sa vyzúvať. S kanvicou zamierila späť do kuchyne, aby konečne uvarila vodu na imaginárny čaj. My tu chodíme v topánkach. Tomáš si všimol novú skriňu na topánky. Kde je Pelech? V koši. Tomáš sa snažil o pietný výraz, ale zohľadnutím na ich posledné stretnutie so psom a terajší adrenalín sa aj trochu usmial. A usmiala sa aj Lucia, za čo sa obaja zahambili. Opäť zosmutneli a Lucia zo seba vydolovala ťažký povzdych. Tomáš siahol do plátennej tašky a vybral z nej fľašu vína. Tak sa môžeš napiť na jeho zdravie. Pri pohľade na fľašu Lucia zahrala príjemné prekvapenie. Ďakujem, Nalejem aj tebe? On však hneď vytasil desperados. Ja teraz pijem už len toto. Mám také nové antidepresíva. Nemám po nich chuť na alkohol. Hm, tak si nalejem len ja. Prehodila Lucia len tak, akoby táto informácia ani nebola dôležitá a popritom hľadala otvárač na víno. V prvej zásuvke nebol. Zatiaľ, čo skúšala otvoriť ďalšiu, Opisovala, čo práve robí, lebo sa stále nevedela zbaviť trápneho pocitu z toho, že je s Tomášom sama. Kde je asi ten otvárak, veď sme minule s mamou pili víno. Tomáš vstal a pristúpil bližšie, až pocítila teplo jeho tela a jeho dých na svojom podhalenom ramene. Aktívne sa vložil do hľadania. Prehrabával zásuvky s vidličkami a lyžičkami, až vytiahol obrovský otvárač na konzervy. S týmto to neotvoríš? Smiala sa, ale nedokázala sa na neho pozrieť. Nemohla zniesť, že stojí tak blízko a tak si radšej čúpla k najspodnejšej zásovke, hoci vedela, že medzi vreckami a malými húbkami nariat otvárač určite nebude. Zastavila ju až Tomášova teplá ruka, ktorú jej položil na hlavu, aby ju pohľadil po vlasoch. Tešil som sa na teba, Luci. Zašepkal. Aj ja na teba. Zašepkala kam si do zeme. Poď ku mne. Prosil a nástojčivo ju hladkal po hlame. Keď vstala, ocitli sa tvárou v tvár. Stúd bol príliš silný a nutil ju niekde sa skryť, preto si zaborila hlavu do jeho ramena. Prečo si sa neozval? Bol som zo prepač. prepáč. Samozrejme, že mu hneď odpustila a znak toho ho silno objala. Konečne ho držala. On na ňu pôsobil trochu laxne, jeho objatia boli akési neobratné. Pripisovala to neistote, ktorú musel pociťovať v cudzom byte s cudzou ženou. Spájali ich spoločné spomienky, ale nepoznali sa. Potrebovali čas, preto postupovali pomaly. Chytila ho za ruky a spoločne prešli do jej bývalej detskej izby, kde zvykla spávať, keď k mame prišla aj s deťmi. Keď si sadli na postel, Tomáš znervozniel. Počkaj, zašepkal a vrátil sa do kuchyne pretažku. Potom sa s ňou opäť posadil k Lucii. Toto prerušenie nebolo dobré. Lucia sa zrazu začala hambiť a nedokázala si vyzlieť tričko, Preto sa natiahla k lampe a zhásla. V izbe zavládla tma. Presvítal len lúč svetla z kuchyne. Takto ťa nevidím, hlesol do tmy Tomáš. Uvedomila si, že on vlastne nosí okuliare. A keďže nevedela, aké má dioptrie a nechcela mu situáciu zbytočne komplikovať, opäť zažala. Sňala mu okuliare. Bez nich vyzeral ako úplne iný človek. Teraz ma vidíš? Áno, sú do dialky. A ty si teraz celkom blízko. Dotkli sa nosmi a neskôr perami. Tomášova ruka prešla po jej chrbte, zastavila sa na podprsenke a chvíľu bojovala s háčikmi. Keď sa jej prsia uvolnili, zakrila si ich dlaňami. Hambila sa a tak rýchlo vhúpla pod perinu. Tomáš ešte chvíľu šmátral rukou v taške a ľahol si k nej. Urobili pár dospeláckých pohybov a stali sa opäť deťmi. Napätie konečne zmizlo a Lucia ležela dolu hlavou s nohami opretými o stenu. Bola si veľakrát zalúbená? Ani nie. Zamyslela sa a v rýchlosti si prehrala všetky svoje ľúbostné dobrodružstvá, ktoré okrem Pavla skončili nedorozumením. Vieš, my s Janou už dlho sexuálne nežijeme. Sme v podstate spolubývajúci. Povedal na vysvetlenie a čakal, že Lucia príde s podobným smutným príbehom. Ona však mlčala, pretože jej sexuálny život bol v poriadku to ju nútilo zamyslieť sa, či nedostatok sexu s partnerom automaticky znamená nárok na neveru. Ak je pravda, že s ním jeho žena nespí, zjavne mu stále perie, lebo jeho tričko krásne voňalo po a vyváži. Už ho vidím. Keď si Tomáš opäť nasadil okuliare, zahľadel sa na kuchynskú linku. Na malom klíčeku z boku linky vysel otvárač na víno. Vstála šikovne otvoril fľašu. Dám si s tebou. Len tak, na prípytok. A kde môžem fajčiť? Vysiaci koberec aj teraz poskytoval prirodzený úkryt. Z dlažby na balkóne ešte sálalo teplo a teplomer ukazoval 20 stupňov. Lucia napriek tomu cítila vnútorný nepokoj a neprestávala sa triasť. Je pol jednej. Nemal by si ísť domov? Nie. Potiahol si z cigarety a osmiel sa. Vedomie, že majú pred sebou ešte celú noc ju potešilo. Hneď na to si však predstavila, že by dobytú vošla jej mama. Ako by zareagovala, keby vo svojej kuchyni zbadala takmer nahého muža a svoju polonahu céru? Mama žije stále sama? Ozval sa, akoby jej čítal myšlienky. Doteraz tu bola zda s tým, ale kto vie, keď ho už niet. Nadbieha jej nejaký kamoš z klubu dôchodcov. Tomáš zahásil cigaretu. Musíme ísť spať. Zajtra vstávam na skúšku a ešte predtým musím odviesť Sáru na tréning športovej gymnastiky. Trénuje aj v lete? Najmä v lete. Tomáš vytiahol z plátenej tašky fľaštičku s liekmi. Jeden si vzal a zapil vínom. To sú antidepresíva? Tieto mám na spanie. Tomáš si k nej ľahol. Lucia ešte nikdy nikoho nevidela brať lieky na spanie. A čo budeme teraz robiť? Čakať. Čo povedal, to aj splnil a zatvoril oči. Lucia sa bála, že zaspí skôr ako ona, a tiež ich privrela. O 6:00 ráno vynimočne nevstala kvôli deťom, ale pretože sa jej chcelo cíkať. Pohľad na spiaceho Tomáša vedľa nej ju prekvapil. Cestou na záchod zdvihla zo zeme pod prsenku a pritom si všimla, že blízko maminej obľúbenej vázy stojí prázdna fľaša červeného vína. V dennom svetle sa udalosti z predchádzajúcej noci zdali priam neuveriteľné, až surreálne. Celým bytom sa nieslo Tomášovo chrápanie. Niečo, čo už na Pavlovi obdivovať nevedela, jej teraz pripadalo pôvabné. Keď sa vrátila do izby, oprela sa o zárubňu a túžobne pozorovala, ako sa pod paplónom s detským motívom oddáva spánku zavalité mužské telo. Tvár mal zaborenú do vankúša a tak trochu zdeformovanú. Teraz zblízka v dennom svetle videla jeho hlboké vrázky okolo očí, ovisnutú a neprúžnú kožu na tvári. Mohutnými vedrami obýmal paplón. Spiaci vyzeral ako starý pán, ale prebudený pôsobil ako dvaciatnik. Aj Lucíno telo malo už čoto za sebou. Mierna nadváha, strie na prsiach, stehnách a bruchu. Teraz po lete, keď sa opálila, bol pohľad na biele miesta na koži nemilosrdný. Obaja boli nedokonalí. Nedokonalí a starnúci ľudia. Jeho plátená taška ležela na zemi. Nedalo jej a nazrela dovnútra. Bolo v nej len náhradné voňavé tričko opraté v aviváži, Nabíjačka a kondómy. Obsah tášky svedčil o tom, že prespať u nej plánoval. Keby prišiel na decko vína, nebral by si náhradné tričko. Vedel, že v tričku, v ktorom príde, prespí a ráno si prezlečie nové. Prečo to robil? Aby sa kril pred dcerou? Veď doma aj tak nespal. Viac ako u rozčúlila nabíjačka. Čo by sa mu stalo, keby sa mu na chvíľu vybil mobil a prišiel by o kontakt so svetom? Na mu je vôbec svet, keď je s ňou? Z jeho počínania sršalo pragmatické uvažovanie, pričom ona sa do vzťahu s ním vrhla spontánne? Budík začal vyzváňať. Posadil sa a chvíľu si pretieral oči, kým si nasadil okuliare. Potom presne tak, ako Lucia predpokladala, si vytiahol z čisté tričko a v mobile skontroloval, čo sa dialo vo svete, kým bol sňou. Urobím ti kávu? Nie, ďakujem, nestiham. Pred odchodom ešte nazrel do tašky, aby sa uistil, že nič nezabudol. Potom sa otočil k a jemne ju objal. Ahoj, ja ďakujem. Po jeho odchode zavládlo v byte ticho. Hneď otvorila okno a nadýchla sa čerstvého vzduchu. Vyzliekla obliečky s detským motívom a hodila ich do práčky. Vyhodila fľašu od červeného vína a konečne zvesila opratý koberec a položila ho na miesto, kde zrejme zomrel Dusty. Kým si varila kávu, čakala na výčitky svedomia, ktoré sa však nedostavili. Namiesto nich sa jej do duše vkrádal smútok. Vyrušil ju zvonček pri dverách. Stál tam starší pán s rúžou. Mal okolo sedemdesiatky, ale vyzeral celkom zachovalo. Zmetene hľadal na Luciu. Zjavne očakával niekoho iného. Maminka nie je doma? Vyslovil neprimerane nahlas. Nie, je v Prahe. Kde? Natočil glucí jedno ucho. Vtedy si všimla, že na tom druhom má načúvadlo. V Prahe zopakovala hlasnejšie Mám jej niečo odkázať? Pán na ňu bezradne pozeral. Asi stále nerozumel. Viem, že ju trápi ten psík. Hásky! Volal sa Dusty! Prikývol a skočil jej do reči. Keď príde Elenka, pozdravujte ju! Odvlada! Podal Lucii ružu a zišiel dolu po schodoch. Neprekvapilo ju, že sa máme vlado páči. Po odchode otca zatrpkla a úplne prestala veriť mužom. Tento hluchý pán jej však ublížiť nemohol. Handicap znamenal výhodu. Lucia vložila rúžu do vázy. Pohľad na kved dojal a pristihla sa, že mame toho gentlemana závidí. Čo priniesol Tomáš jej? Len víno a aj to nakoniec vypil s ňou. Napriek tomu, čo sa stalo medzi ňou a Tomášom, jej city k Pavlovi boli stále rovnaké. Fungovali mimo bežne. Navzájom sa nerušili. Trochu znepokojivé zistenie, pretože naznačovalo možnosť vývoja. Výčitky svedomia sa však nedostavili. Noc a ráno s Tomášom boli zrazu vzdialané a vznášali sa ako sen. Akurát sa nevedela rozhodnúť, či dobrý alebo zlý. Otočka. Večer pri kúpaní sa jezdal diviš trochu nesvoj a na tele mu naskakovala husia koža, akoby mal zimnicu. V noci bol už horúci ako piecka. Teplomer ukazoval 40 stupňov. Rozhodla sa, že si ho vezme k sebe do postele. Divišovi v horúčke výrazne zčerveneli pery. Nepokojne sa ošíval. Aby zrazila teplotu, nabrala do pipety panadolový sirup. Hneď ako ho vypil, naploho a liek vyvracal. Berta to sledovala zo strachom v očiach. Mokrou plienkou mu s Bertou omotali končatiny. Začal pritom vrieskať, no keď ho Lucia zavabušila do perín, slastne priviera oči. Aj Berta sa pritúlila k mame a nohou jej obopla bedrá. Materinský cít Luciu maximálne naplňal. Načo si komplikovať život nezmyselnou aférkou? Možno by od lásky nemala vždy očakávať absolútne naplnenie. Mnohé ženy majú predsa milencov a ich náklonnosť berú popri svojom pokojnom rodinnom živote ako prídavok, bonus a formu relaxu. Ona cítila presný opak. Jej náladu ovplyňovalo to, čo Tomáš urobil, teda častejšie, čo neurobil. V tom momente prišla správa o Tomáša. Je mi na nič. Môžem zavolať? Čudné. Bolo pol jedenástej. Netušila, čo sa dialo, ale táto správa ju vystrašila. Slemila ja z displeja, aby nezobudila deti. 5 minút. Luciu zachvátila panika. Neexistovalo, aby telefonovala obklopená dvomi deťmi. Vedľa spí Pavel. Potrebovala by sa presunúť do kúpeľne. Divíž jej stále pevne zvieral ruku a pri jeho plitkom spánku to bolo riskantné. Jeho uši boli ako senzory, ktoré skenovali všetky rušivé pohyby naokolo, preto sa nemohla unáhliť. Pomaly si vymanila ruku z jeho zovretia a potom opatrne zaborila lakte do matraca. Jemne nadvihla hlavu. Keby sa Diviš teraz zobudil, ešte by sa nič nestalo. Mohla by sa vyhovoriť, že sa ide napiť. Iba sa slabo pomrvil. Mohla pokračovať v odchádzaní. Všetci boli zakrytí veľkým dvojitým paplónom a tak musela dávať pozor, aby ich neodkryla a divišne pocítil chlad. Hlavu si teda strčila pod perinu a ležiac pod ňou nadvihla zadok. Pomocou rúk sa šúchala čoraz nižšie, až sa zosunula k spodnej časti postele. Keď jej nohy zostali vysieť vo vzduchu, urobila prúčí pohyb. Celé telo jemne stiahla na zem a vyvliekla sa spod prikrivky. Vyzerala ako plás, ktorý si zvlieka kožu. V izbe bola tma, takže nevidela ani na krok. Čúpela na zemi ako žaba. Rukami šmátrala pred sebou a snažila sa nájsť papuče. Musela ich nechať niekde pri posteli. Na jednu narazila, keď rukami pátrala pod zaprášenou posteľou. Druhá ležela ešte ďalej, utopená vo vrstve prachu. Oči si postupne zvykali na tmu a tak mohla prejsť do kúpeľne bez toho, aby narazila do nábytku v izbe. Obzrela sa ešte na diviša. Pokojne spal. Čakalo ju finále. Zároveň najväčšia výzva. Keď sa nasťahovali do domu, nezostali im peniaze na výmenu parkiet, preto niektoré pri našliapnutí vrzgali a praskali. Musela si teda poriadne rozmyslieť, kam stúpi. Divíš tento zvuk dobre poznal a často sa zobudil práve pri ňom. Podarilo sa jej vychytať prvé dobré kroky, pri treťom parketa zavrzgala. Pri dverách vrzgali všetky parkety rovnako. Tu nemalo zmysel taktizovať, tak rýchlo prebehla, čím vykonala síce hlučný, no rýchly prechod do kúpelne. Keď za sebou zavrela dvere, načúvala, či sa neozve vyššou plač. Zdalo sa, že spí. Opatrne zažala malú lampu v kúpeľni. Celá sa chvela. Nebola zvyknutá s Tomášom telefonovať. Vyschlo jej v ústach. Sadla si na váňu a vytočila číslo. Po dvoch zvoneniach začula jeho hlas. Ahoj. Naozaj znel skleslo, bez nálady. Ahoj, čo sa deje? Neviem. Nie je mi dobré. Ako sa máš? Ako na drogách povedala vážne. Dobrých alebo zlých? Existujú dobré drogy? Kedy budeš v Bratislave? Opäť A neprišla by si o deň skôr? Dobre? Dobre, ale znie to ako keby zlé. Nervózne sa zasmial. Nevedela identifikovať, odkiaľ volá z auta, alebo sa tiež skrýval v kúpeľni ako ona... Teším sa na teba. Jeho hlas pritom náhle zmekol, znežnel. Lucii prešli po tele zimomriavky. Snažila sa znieť nežne, ale v kúpeľni bolo počuť ozvenú. A ja... otvocami. sa mi. Nech mám z teba aspoň niečo. Nestihla ani zaprotestovať a zložil. Lucia sa až teraz uvidela v zrkadle. Svetlo v kúpeľni nemilosrdne odhaľovalo jej tvár a vrázky. Pod očami mala tmavé kruhy z rozmazanej špirály. Vlasy jej stáli do hora, zrejme ešte zelektrizované z paplóna. Čo za fotku si Tomáš môže predstavovať? Dráždivú v pyžame alebo bez? Najradšej by sa odfotila vtipne, ale v kúpeľni, kde vysia mokré úteráky od detí a pri umývadle je Pavlova voda po oholení, jej nič humorné nenapadlo. Jemne si nalíčila tvár a na pery naniesla slabý rúž. Vyzliekla si tričko s tým, že odfotí selfie poramená, z ktorých si stiahne ramienka pod prsenky. Ibaže čo s pozadím? Kúpeľňa bola malá a v zábere alebo na pozadí sa neustále objavovalo niečo rušivé, nežiadúce. Najkrajšie mohli vyzerať modré kachličky nad vanou. Lucia sa teda postavila do vane, Ešte bola vlhká, lebo nestihla vyschnúť boda zo žmýkania plienky na zábal. Nasmerovala objektív na seba. S farebným pozadím vyzerala selfie priateľne, až na to, že jej hlavu pretínal tieň zo šnúry nad vaňou. Trochu ňou uhla a stisla spúšť. Tento náhodný záber vyšiel presne tak, ako si predstavovala. Jej pohľad smeroval kam si za kameru, takže nepôsobil vtieravo a unavené oči vyzerali viac zasnene ako zvodne. Odhalené kľúčne kosti a mierne našpúlené pery, ktoré sa trošku leskli, v fotke dodávali jemný erotický nádych. Rozhodla sa ju poslať, no začula praskanie parkiet z Podľa intenzity krokov dedukovala, že sa blíži Pavel. Zakýmácela sa v kleskej vani a chytila sa za šnúru na bielizeň. Pavel otvoril dvere a rozospato hľadal na Luciu, ako stojí bez ponožiek a len v podprsenke vo vani. Co deláš? Opravujem šnúru. Trochu sa natiahla, keď som na ňu zavesila mokrý úterák. Slyšel som hlasy, tak ty si s niekým volala? Hej, s mamou. Lucia nedbanlivo vyšla z vania, naprávala si pritom ramienka pod prsenky a ladne vešala mokré ponožky na rebríkový radiátor, otočená Pavlový chrbtom, aby si nevšimol, že je namalovaná. V tom momente začula zisby Divišovo nariekanie. Vidíš, zobudil si ho. Vrhla na Pavla nepríjemný pohľad a v očiach sa jej zračilo spravodlivý hnev. Počúvali ste čítanie na pokračovanie z románového debutu Terezy Olhovej Zbytočné pohyby. Interpretovala Barbora Andrešičová, hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala majsterka zvuku Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil slovenský rozhlas v roku 2024.